допускають до мікрофона, і серед них авторитетного історика Володимира Терещенка, який перед виходом на сцену щораз телефонує дружині, просить не хвилюватися і обіцяє набрати одразу після виступу. Буває на сцені отець Дмитро, священник, що з ним Уляна познайомилися під Верховною Радою. Він читає молитви разом зі святими отцями інших конфесій а потім спускається вниз і прямує до сірих шерех писоголовців, що захищають шлях до обителі зла. Він проповідує їм, щоразу готуючи нові, переконливіші казання. Але сіра стіна зі щитів залишається непроникною для слів. А у новорічну ніч на сцені вертеп – справжній, костюмований і сатиричний. Театральний вертеп Посеред сетвертепу Людського. Сотні тисяч облич захоплено дивляться на святкове дійство, і неначе діти щиро оболівають заказкових персонажів, допомагаючи силам добра здолати Ірода у картонній короні. Іноді сцена здається, що вона й насправді керує людьми, але внизу панують зовсім інші думки. Ми чуємо їх під час нічних чергувань, на які ходимо самопасами тобто неорганізовано та не керовано. І тут нашим головним компаньйоном та співрозмовником стає Георгій Олександрович, той самий песиміст не шістдесятних, що зламав був ногу на Драгобраті. Він щоночі приходить на Майдан, озброєний філософськими міркуваннями та ціпком, на який спирається при ходьбі, адже з віком кістки зростають гірше – що з мене за воїн кепкує він сам із себе. Хіба що впаду, і якийсь беркут перечепиться. Ми гуляємо повз намети з написами Волинська Січ, Сотня Лева, «Чотирнадцята сотня, повз барикаду з портретом Бетховена біля Філармонії, Козацький Редут при поштамті. Минаємо намет храм та і те намет, де вдень пише свої програми син Георгія Олександровича. Піднімаємося до барикади на Львівській брамі і вітаємося з червонолицями від вогню у діжках дядьками. Як вам цей історично-мілітарний антураж, запитує нас філософ. Пам'ятаєте, Дурень Кучма колись казав, що в українців немає національної ідеї. Так от, важливою складовою цієї самої національної ідеї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 І в цей момент у Німеччині з полонених українців формуються дві дивізії синьожупанників по п'ять тисяч у кожній. І в Австрії ще одна сірожупанна. Чому? Тому що це своє військо національне. І в той самий час, прошу панство, Григор'єв, Зелений, Махно, Холодний Яр і скільки їх там було? Гадаю, більше, ніж зараз на Майдані. Він сьорбає імбирний чай з термосу, що його спорядила турботлива дружина. А революційні офіціанти не звертають уваги на таке кричуще порушення правил, а от з керівництвом тоді не пощастило. Не доросла еліта до людей, не дозріла. Усі ці Грушевські, Петлюри та Винниченки – така сама потолоч, як тут у вас на сцені».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 все, як завжди. Українці котрі відстоюють власну незалежність, бунтують, як і завжди бунтували. Попри проголошену з усіх катетр і амвонів терплячість навпіл з миролюбністю. Чому завжди? Він сам озвучує запитання, на які збирається відповісти, і регулярно сьорбує свій імбирний чай ми інколи беремо дешеве еспресо у нічних автокав'ярнях, іноді розчинну каву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 Але чомусь саме у той час російська влада побудувала Київську фортецю, одну з найбільших в Європі. Для чого, скажіть мені, будувати фортецю в Києві, якщо кордон аж у Польщі? Невже проти Кирило-Мефодівського товариства з його 12 братчиками? На зустріч трапляються знайомі, ми вітаємося. Дивуючись, що вночі на Майдані можна зустріти стільки...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 Чугуївське і Азовське. А Кармалюк – той самий, на якого надію майте. А Київська Козаччина – похід у Таврію на волю. Сотні тисяч повстанців по всій Україні. І все це, нагадаю, тихе XIX століття. Саме тому і поставили посеред Києва фортецю як базу карателів з відповідним арсеналом, казармами, тюрмою та місцем страти повстанців. Історія української боротьби за волю сприймається зовсім інакше, коли поруч, на засніженому Майдані, горять багаття, а біля них купчаться рішучі чоловіки із саморобними або відбитими у ворога щитами. А Георгій Олександрович веде далі про революцію 1905-го, визвольні змагання 20-х, повстання 30-х, які упокорювали Голодомором, Розмові про УПА ми приділяємо цілу ніч і в кінці навіть отримуємо парадоксальний висновок цілком у стилі нашого співрозмовника. Георгій Олександрович цілком серйозно заявляє, що ту війну українці все-таки виграли. Давайте без штампів, переконує він нас, хоч ми до них і не надто схильні. І з чим Україна прийшла до 91-го? Член ООН, мало того, засновник, це раз. А власне Міністерство закордонних справ – два. Державна мова, мова діловодства, газет, телебачення – її досі не здолали. Ви будете сміятись, але у РСР певний час мало навіть власне Міністерство оборони. Отже, коли Радянський Союз переконався, що українців не переможе, мусив піти на поступки. А куди ж діватися?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 Та ще й вітчизняна. А цей закон насправді – визнання, що УПА була не просто партизанкою і навіть не армією, а державою. Так-так, державою, стороною цієї самої вітчизняної війни. А це й справді була держава, тільки підпільна, і мала вона всі відповідні атрибути – законодавчий орган, уряд, військо, суд і навіть контрольну колегію. Поцікавтеся або, як каже мій син, погугліть, що таке УГВР, а ви будете просто ошелешені. Але якщо хтось думає, що після 54-го року війна припинилася, він жорстоко помиляється. При цих словах Георгій Олександрович погружує комусь невідомому кулаком із затиснутим у ньому велетенським носовичком, не би бойовою корогвою. Якщо не стріляють гармати... Це ще не означає, що в країні мир. Об'єднана партія визволення України, Український національний комітет, Українська робітничо-селянська спілка, Український народний фронт – щось чули про них? Отож, і це ще до Гельсінської спілки. Ззаду гукають, і ми відсторонюємося, даючи дорогу вервиці міцних чоловіків,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 Проте історики твердять, що цей далеко немасштабний рух згодом було розчавлено таборами та каральною психіатрією. А ми у відповідь перепитаємо, звідки ж тоді за Горбачова взялися цілих два мільйони тих, кого зняли з психіатричного обліку. Каральна психіатрія – радянський феномен. І вісімсот тисяч з них вийшли тоді на волю просто з психушок, з палат. 800 тисяч полонених. 2 мільйони заручників, за якими могли прийти щохвилини. Це не війна? І не кажіть мені, що українців серед тих двох мільйонів було лише 975. Заручники. Дуже точне визначення. І цифри ці стосуються лише